أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين والمسلمان مدهان لرحمة الله سبحانه وتعالى الله بفرمان للم قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ الظَّالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَاطَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوهٌ لَهُ الْنَارِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشحيق صدق الله العظيم Maksudnya Allah berfirman wa kadzaa'ika akhdhur rabbika idza akhadha Inna akhdhahu 'azimun shadid. Tuhan kata demikianlah tindakan Tuhan kamu apabila dia bertindak ke atas sesebuah negeri yang mereka itu zalim inna akhdhahu adimun shadid sesungguhnya tindakan allah itu sangat pedih dan sangat keras inna fi zalika laaya li man khafa azabal akhirah sesungguhnya pada yang demikian itu yang ini sesungguhnya pada tindakan Allah itu menjadi satu tanda kepada orang yang takut azab akhirat. Zalika yaumun majmuhun lahun nas. Hari akhirat itu ialah hari di mana manusia semua akan dihimpunkan wa zalika yawmun dan hari akhirat itu adalah hari manusia akan disaksikan wa ma anakhiruhu illa li ajalin ma'dud dan kami tidak akan mengakhirkan ataupun melewatkan melainkan kepada satu tarikh yang ditentukan yauma ya'ti لَا كَكَلَّ illa إِلَّا بِإِذْنِهِ Hari kiamat adalah hari di mana siapa pun tak boleh bercakap melainkan dengan izin Tuhan فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيُّ Pada hari kiamat itu sebahagian daripada manusia celaka dan sebahagian lagi bahagia فَأَمَّنْ لَكِينَ شَقُوا Maka ada pun orang-orang yang celaka. Fatinar lahum fi hazati rumwa Maka depa akan duduk di dalam neraka. Bagi mereka di dalam neraka itu tarik napas. Surah Hud ayat satu sampai satu Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah subhanahu Ayat Fatihah 2 sampai 106 surah Hud ni Tuhan nak cerita dua benda. Yang pertama Tuhan nak bagi tahu kata manusia apabila dia buat jahat. Tuhan akan kenalkan satu tindakan. Manusia kalau sekiranya depan ni zalim buat jahat. Hak Tuhan suruh tak buat, hak Tuhan tak bagi buat dia pi buat bila ada manusia yang bersikap macam tu hak orang lazang yang tu dia nak pergi buat yang aku suruh dia bantah tak buat bila manusia bersikap macam tu manusia tu zalim manusia apabila dia zalim dengan tuhan tuhan akan tindakan itu yang pertama tuhan nak beritahu dalam ayat 102 sampai 106 surah tud Manusia apabila banta, manusia apabila zalim, manusia apabila jahat, manusia apabila dia tak dengar apa Tuhan kata, Tuhan akan ambil tindakan. Inna akhdhahu alimun shadid. Sesungguhnya tindakan Tuhan kalau sekiranya diambil dia bersifat pedih dan keras. Tuhan kalau dia tak bertindak, tak apa tapi Tuhan apabila dia bertindak dan manusia boleh tahan tindakan Tuhan manusia sekeras mana hati dia sesombong mana dia sebongkak dan setakabur mana pun dia apabila dia berhadapan dengan tindakan Tuhan lebur segala sombong, segala bongkak, segala angkuk segala takabur, semua lebur Tuhan bila dia ambil tindakan di atas kezaliman yang dibuat oleh manusia ni, Inna fi ayah. Sesungguhnya tindakan Tuhan itu menjadi tanda kepada manusia semua. Sekali Tuhan bertindak, manusia tak lupa sampai mati. Sekali Tuhan bertindak, manusia tak boleh nak lupa benda ni sampai dia mati. Dan manusia yang boleh ingat tindakan Tuhan, manusia yang boleh ambil tindakan Tuhan buat jadi pengajaran dia ni, liman khafa azab al-akhirah. Ialah manusia yang takut kepada azab akhirat. Apa hak Tuhan tunjuk, itu gambaran kecil kepada kiamat yang lagi dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahagian pertama ayat ni dia nak cerita yang dia nak cerita manusia bila bantak depa akan menghadapi tindakan Tuhan. Tuhan apabila bertindak manusia tak boleh tahan. Bahagian kedua ayat ni Allah Subhanahu nak cerita tentang hari akhirat. Yang kata hari akhirat itu zalika yaumun majmuun lahunna. Hazi di mana manusia semua akan dihimpunkan pada satu tempat. Manusia yang semasa duduk di atas dunia ni ada duduk di Malaysia, ada duduk di Indonesia, ada duduk di Australia, ada duduk di, ada duduk di Mekah, ada duduk di macam-macam tempat. Manusia yang duduk di macam-macam tempat ni bila berlaku akhirat duduk satu tempat. Dan Allah nak cerita manusia apabila diberi, dihimpunkan mereka di satu tempat, وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ Hari itu Allah SWT akan mempersaksikan semua manusia atas semua tindakan yang dia buat masa di atas dunia. <tuh> Bayangkan semua orang duduk satu tempat dan di tempat itulah Allah SWT akan menunjukkan segala kesalahan yang dia buat dan semua orang menjadi saksi atas apa yang dia buat dulu. Segala anggota tubuh badan dia, tangan dia, kaki dia, sehingga kulit-kulit badan dia menjadi saksi kepada apa yang dia buat selama tempoh Tuhan bagi dia hidup di atas dunia. Maka hari itu dinamakan Yaumun Mash'ud. Hari manusia dipersaksikan. Hari kiamat ini Tuhan kata wa man ukhiruhu illa li ajalin ma'dud Hari kiamat ini tentu mai kami tidak akan melewat-lewatkan mai nya kiamat ini kami tidak akan melewat-lewatkan dia melainkan bila mai masa yang kami janji kiamat jadi orang nak kata apa pun hari ni kiamat ni benda tak betul tak mungkin jadi kah apa kami jadi tsunami ni bukan tanda kiamat jangan cuba duk kaitkan tsunami dengan kiamat dan sebagainya katalah apa pun kiamat tentu mai sama ada manusia nak terima kejadian ini sebagai satu tanda kepada Tuhan boleh jadikan kiamat ataupun manusia tak menerima itu sebagai tanda bahawa kiamat esok Tuhan boleh buat itu terpulang dekat manusia ada orang apabila dia tengok kejadian yang menimpa beberapa buah negara baru-baru ini. apabila dia tengok dia teringat bahawa Tuhan boleh buat benar-benar ni macam ni kecil Tuhan boleh buat lagi dahsyat daripada itu. Ada manusia, dia boleh ambil i'atibar sampai ke sana. Tapi ada manusia, tak ada apa-apa. Bagi dia ini satu fenomena alam yang tak ada kena mengenal dengan kuasa Tuhan. Benda ni biasa, benda nak jadi. Dia kata bukan tak pernah jadi, dulu pun jadi dan sebagainya. Dia nak buat cakap, pandai macam mana pun itu terpulang dekat dia. Pokok pangkalnya, benda yang jadi itu i'atibar daripada Allah Subhanahu SWT. Daripada hari kejadian sampai hari ini. Sampai petang tadi berita tak habis lagi. Cerita macam-macam benda ni. Manusia dengan kupasan-kupasan yang berbagai-bagai. Dengan tafsiran-tafsiran yang berbagai-bagai. Dengan macam-macam benda. Manusia boleh buat macam-macam telahan. Manusia boleh buat macam-macam andaian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa. Allah sahaja tahu apa hikmah yang sebenar-benar. Terselindung di sebalik kejadian itu Kejadian yang tak ada perkataan Boleh nak menggambarkan Bagaimana dahsyatnya kejadian itu Bagaimana sengsaranya orang Yang, menimpa, yang ditimpa benda ini Macam mana menderitanya orang Yang sakit akibat kejadian ini Perkataan tak boleh gambarkan tengok televisyen dengar cerita baca surat abang saja pun ada orang sudah terusik jiwa dia contoh boleh bayangkan orang yang pijak bumi itu pergi tengok kesan kejadian bagaimana perasaan dia mingguan Malaysia hari ahad lepas beritahu mangsa-mangsa yang terlibat ni di, di acih ni dalam perut dalam dada di paru-paru dia penuh dengan lumpur hitam busuk cerita nak bagi ubat cerita nak bagi apa tu cerita nombor dua cerita yang pertama sekali nak kena sedut keluar benda daripada perut dan paru-paru tuan-tuan -paru dengar yang tu saja cukup bukan cerita ubat tak cukup bukan cerita baju tak ada bukan cerita bukan itu cerita nombor dua cerita yang pertama ni nak bagi keluar benda yang dua ada dalam perut dia tu dulu pihak mersi kata sebelum dia dibuat di, di rawatan kepada mereka ni, sebelum dibuat sebarang treatment kepada mereka ni pun ditelinga, duduk melelek, keluar lumpuh tuan-tuan boleh bayangkan macam mana dahsyatnya benda ni apabila disedut keluar yang keluar tu lumpuh hitam, yang keluar tu rumput, bahkan ada ulat merenyut, dia tulis dalam mingguan Malaysia, hari ahad lepas ulat merenyut, dia tulis masih hidup, bukan mati, masih hidup. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk macam mana dahsyatnya akibat daripada bencana yang menimpa. Muntah keluar lumpur hitam. Ketua pasukan mersi, Dr. Jamilah habar cerita, dia kata apa? Mereka berjalan mangsa-mangsa ni yang dah dibawa duduk di khemah ni, mereka berjalan seperti orang satau. Mereka berjalan seperti orang sasau. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, cerita bila jadi kiamat. Allah kata, Auzubillahiminasyaitanirrajim, Ya ayyuhannasu taku rabbakum, inna zalzala tas ta'ati syayhun azim. Yawma tarawna ha, tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Wa taba'u kullu zati hamlin hamlahat wa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid sadakallahu alazim Tuhan sebut dalam ayat tu wahai manusia ittaqu rabbakum takutlah pada Tuhan Tuhan sebut dalam ayat ni Tuhan kata ya ayyuhan nas wahai manusia tak kira orang beriman ke orang tak beriman ke islam ke tak islam ke apakah Tuhan kata ya ayyuhan nas Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalat as-saati azim. Sesungguhnya kegoncangan itu sesuatu yang sangat dahsyat. Tuhan seru dalam ayat ini kepada semua manusia tak kira bangsa, tak kira tak agama, tak kira apa. Takutlah kepada Zanzalah ini takutlah kepada goncang ini kerana dia sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tazhadu kullu murdhi'atin amma arda'an hazi di mana kamu akan tengok manusia lupa kepada anak yang disusukan dia. Tuan, tuan baca balik kenyataan Dr. Jamilah Mersi ini dalam suara. Dia kata apa? Saya sampai di sana. Dia kata saya melihat mereka seperti orang tak Seperti orang gila. Yang berjalan mundar-mandir ke sana sini. Kelihatan terpinga-pinga. Kebingungan. Muka mereka tidak menggambarkan sembarang emosi. tuan, -tuan baca pop, ulasan dia itu kita tak tahu nak kata. Muka tak menggambarkan emosi kita muka kita ada emosi kita nampak macam nak marah kita nampak macam seronok kita nampak macam sedih muka kita ada emosi tapi mereka ni muka mereka dah jadi muka mayat tak ada emosi muka marah pun tak ada muka apa pun tak muka dia plain muka dia blank muka dia kosong muka mereka tidak ada emosi tak menunjukkan sembarang emosi pasti apa benda ni jadi tuan-tuan? Kerana terkejut dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan pada pada mata mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut hari akhirat isu kegoncangan yang lebih dahsyat akan jadi yauma tarauunaha tazhalu kullu murdita amma ardaat. Hari kiamat bila Allah goncang bumi kamu akan tengok ibu yang duk bagi susu anak dia lepas anak dia dia lari dia terlupa anak dia yang selama ni dia cukup sayang dia terlupa pasal apa pasal terkejut dengan goncang hari kiamat itu melebihi sayang dia pada anak dia watadau kullu zati hamlin hamlaha dan perempuan-perempuan yang mengandung keguguran kandungannya tuan baca dalam mingguan Malaysia apa yang ditulis, apa apa yang disebutkan oleh Dr. Jamilah Mersini Dia kata apa? Dia kata bagi dia satu aja Dia kata itu gambaran kiamat. Macam mana yang kita baca dalam Quran, macam tu saya witness dengan masa saya. Bagaimana manusia berlari bertempit tak tahu ke mana nak pergi tuju. Anak-anak yang duk atas dukung mak ni telpah daripada dukung mak dia bahkan dia kata mata dia sendiri tengok beberapa jenazah dia kata beberapa mayat yang janin baru terbit keluar daripada rahim mak dia dua ada lagi dengan tali pusat dua panjang tak putih lagi bila dia tengok benda ni dia teringat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kiamat esok bukan itu bandingan dia tak tahu berapa ribu kali ganda daripada bandingan itu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wa ta'ala, "Nasukara wa ma hum bisukara." Kamu melihat manusia itu sukara, keadaan mereka seperti orang mabuk. Tak tahu nak pi mana, yang pi ni ada, yang pi ni ada, pada heh pi ni mak, pi kod ni anak. Dia tak tahu nak pi ke mana. Sepatutnya mak dengan anak duduk sekali. Tapi bila jadi macam tu, mak bawa diri mak, anak bawa diri anak. Kamu melihat mereka ini Sukaroh, macam orang mabuk. Tuhan kata Wanahum bisukaroh. Tetapi dia tak mabuk. Tuhan kata. Walakin azab Allah jadi. Tetapi dia jadi macam tu, kerana azab Allah yang sangat dahsyat. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sisi kita dia angkibat daripada apa yang jadi. Ayat yang kita baca 몰아 tadi Tuhan kata wa kadzalika akhzu rabbika itha akhazal qura inna akhdhahu alimun shadid Demikianlah Tuhan apabila dia ambil tindakan tindakan yang Tuhan ambil adalah kerana zalim penduduk itu Bukan semua zalim. Dalam, dalam bilangan 100 ribu orang itu, kalau yang zalim ada 20 orang, kalau yang zalim ada 200 orang, kalau yang zalim ada 2 ribu orang pun, mereka zalim. Kezaliman mengundang pada. Inna Tuhan kata, apabila aku ambil tindakan, tindakan aku tindakan aku bersangat tanda sahaja. Pengajaran kita nak ambil apa tuan-tuan. Bak tolong, tolong. Itu satu ubat. Itu satu kewajipan kepada kita semua. Bak simpati, bak tolong, itu mesti. Pengajaran di sebalik benda tu, Jauhi daripada benda-benda yang boleh menyebabkan murka Allah. Kerana Allah bila dia murka, dia ambil tindakan. Bila dia ambil tindakan, kita tak boleh nak menghadapi tindakan itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada apa yang Tuhan takdirkan berlaku di depan mata kita. Dan mudah-mudahan pengajaran itu dapat membentuk kita jadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi, jilid tujuh. Baharul Mazi, jilid tujuh. Muka surat seratus muka surat 150. Di bawah tu dia tulis bab akhlak. Iaitu bab pada menyatakan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita. Ni pula dia nak tengok yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bagaimana perangai dia? Bagaimana sifat dia? Bagaimana kelakuan dia? Bagaimana tabiat dia? Ketahuilah saudaraku. Bagi Nabi kita ada beberapa banyak perangai yang sayugia jangan kita tinggalkan menurutnya. Nabi ini penuh dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang elok. Kita kena cuba ikut. Supaya menjadi perangai seorang itu perangai yang terpuji, perangai yang tinggi, perangai yang baik lagi sentosa hidup di dalam dunia dengan dia. Bermula perangai yang sayugia jangan ditinggalkan itu ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Qadadi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaudul marid wa yashhadul janazah wa yarkabul himar wa yujibu da'watul abdi diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur namun dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu Kata dia adalah Nabi SAW, ziarah ia akan orang sakit. Ini Nabi. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni kalau dengar kata orang sakit, lebih-lebih lagi ada beradik lebih-lebih lagi kawan rakan, kenalan Nabi ziarah. Dan hadir ia akan jenazah. Yang kata Nabi SAW ni kalau ada jenazah, kalau ada kematian, kalau ada mayat, Nabi pergi tengok dan menunggang ia akan keldah. Yang kata Nabi SAW alaihi wasallam ni orang yang tak besar diri. Keldah pun dia sanggup naik. Pak ni kira komanlah. Keldah ni kira komanlah. Nabi tak kata. Ada orang hari ni kalau kalau suruh naik kenderaan hak koman tau ni. Dia kata standard aku bukan naik. Ah ha, ya ni sombong. Nabi SAW menunggang ia akan kalday. Maksudnya Nabi sanggup buat benda yang orang kata lekeh. Nabi sanggup pergi buat. Selagi mana benda itu tak salah. Dan memperkenan Nabi akan suruh panggil abdi. Walaupun yang jemput Nabi pi makan kenuri ini, yang jemput itu abdi. Bukan orang kaya, bukan orang biasa. Hamba abdi. Panggil Nabi pi makan kenuri. Nabi pi, Begitu. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar diri dengan sebab memandang diri menjadi nabi dan pesuruh Allah. Nabi exception tak ada. Ke dia? Nabi ni yang kata sombong tak ada dalam diri dia. Nabi yang kata besar diri yang kata tak ada dalam diri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang manusia yang sangat merendah diri. Kerana orang yang memandang diri besar dan sombong maka tiadalah ia peduli akan siapa-siapa yang ke bawah daripadanya. Orang sombong ni dia tak peduli orang. Orang sombong ni dia rasa dialah paling pandai. Tak orang lebih pandai daripada dia. Dia rasa dialah paling berilmu. Tak orang lebih berilmu daripada dia. Dia rasa dialah yang paling mulia. Tak orang lebih mulia daripada dia. Ini sifat orang-orang yang sombong, bongkak, takabur. Nabi SAW tak ada benda ni. Bahkan nabi seorang sahaja, bahkan ia seorang saja hendak dibesarkan, ni orang sombong. Dia rasa dia aja orang patut hormat. Orang dia tak bagi hormat. Dia marah sangat kalau orang tak hormat dia, tapi dia tak reti nak hormat orang. Dia tak mau yang mengambil hati orang dan menyukakan orang. Orang sombong macam tu. Dia tak reti ambil hati orang. Dia tak reti bagi orang seronok dengan dia. Tapi dia marah kalau orang tak ambil hati dia, kalau orang tak bagi dia seronok. Nah, dalam masyarakat kita, kita kata apa? Hak dia, hak dia, orang hak dia. Ada jenis sikap macam tu Hak dia, hak dia, orang buat hak dia. Orang semua kena hormat dia, dia tak tahu hormat orang. Orang semua kena tunduk dekat dia, dia tak hati nak tunduk ke orang. Orang semua kena dengar cakap dia, dia tak hati nak dengar cakap orang. Ini manusia sombong. Dia kata, dan benda yang macam ni tak ada pada diri Nabi SAW maka jadilah pada masa itu jika orang sakit tidak mahu di ziarah orang abang-abang dia sakit kita pergi tengok, abang kak dia sakit kita pergi tengok, abang adik dia sakit kita pergi tengok, dia jenis tak arti nak pergi ziarah orang dan jika orang yang mati tiada dihadirnya maka tiap-tiap pekerjaan yang kebawah dan dipandang tiada megah dan tiada tinggi maka tiada mahu ha, benda-benda lekeh tak mahu buat ini sifat tak baik sifat yang tak baik ni tak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh sekali ia daripada demikian itu menunggang ia akan kaldeh yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kaldeh pun Nabi naik jikalau pada kira-kira menunggang kaldeh itu tidak membesarkan nama sekalipun walaupun orang kata naik kaldeh ni komat, Nabi naik Nabi tak ada masalah dengan benda tu hmm? Dan pergi ia kepada orang yang mengajak ia kenduri Ataupun mengajak perjamuan jikalau, ia jikalau yang memanggil itu abdi sekalipun Nabi tak pandang bulu Nabi tak pilih bulu Nabi tak kira siapa Nabi boleh pergi semua Maka tidaklah dipandangnya orang yang memanggil itu Orang yang hina dan sahaya orang Bahkan tiada ia menarik diri Seperti perkara yang disebutkan itu Nabi SAW sifatnya sangat mulia begitu. Kata Anas bin Malik, "Wa kana Bani Quraizah ala himat makhumin bi min lifin alayhi ikahun lif." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Bani Quraizah menunggang nabi atas seekor kaldai yang bertali ras, yakni tali daripada urat pohon kurma. Nabi sanggup naik. Sudahlah naik keldai. Tali yang duduk kekang keldai tu tali yang dipintai daripada pokok korma. Mana bukan tali kulit. Nabi naik. Nabi tak kisah. Nabi tak ada nak pilih. Saya mau macam ni. Oh, macam ni bukan standar saya. Saya Nabi. Saya pesuruh Allah. Saya Nabi akhir zaman. Takkan hampa bagi saya naik benar. Nabi tak ada sifat macam ni. Ada keldai. Nabi naik keldai. Keldai tu sudah satu binatang yang hina. Tali kekang kelade pula buat daripada daripada pokok korma. Nabi naik, Nabi tak kisah. Benda ni dia atasnya sesila yang ni pelana daripada ogat pohon korma juga. Nabi naik, Nabi tak kisah. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis tiada kami ketahui melainkan daripada hadis Muslim daripada Anas. Maka Muslim al-Awar itu dikatakan orang bahem akan lihat bab akal satu bab lain pada menyatakan tempat tanam Nabi saw. Nabi SAW dikebumikan di mana? Saya kata. Ketahui lah Telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Hadis yang menunjukkan tempat tanam Nabi SAW itu tiada lain daripada tempat matinya. Nabi SAW dikebumikan di rumah dia yakni di rumah Aisyah radhiyallahu itu makam Nabi ha, kita di Madinah tengok lah ni makam Nabi itu dulu rumah Sayyidatina Aisyah Nabi wafat di rumah Aisyah di atas riba Aisyah dan Nabi dikebumikan di situ juga tuan-tuan bila Nabi wafat ni jadi bercanggah pendapat di kalangan sahabat-sahabat ada sebahagian sahabat mencadangkan supaya jenazah Nabi dibawa balik ke Mekah. Sebab Nabi lahir di Mekah, maka sebaik-baiknya dikebumikan di Mekah. Ada pendapat macam tu. Ada pendapat kata Nabi sudah wafat di Madinah. Maka tanah perkuburan bagi penduduk Madinah ialah Baqe' yang duduk hala ke depan. Arah Qiblat. Masjid Nabawi sebelah kiri itu Baqe' al-Gharqat dia panggil. Maka ada sebahagian sahabat kata, oleh ya. kerana Nabi wafat di Madinah, maka Nabi sepatutnya dikebumikan di Bakar. Iaitu perkuburan bagi penduduk Madinah. Ada pendapat macam-macam pendapat dia bagi. Tetapi akhirnya, Nabi dikebumikan di rumah tempat Nabi wafat itu sendiri. Kita baca cerita dia. Dia kata, maka hadisnya begini. An' Aisyah radhiyallahu anha qalat. Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dhahni diriwayatkan daripada isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihnya dan wafat nabi sallallahu alaihi wasallam di atas riba nya nabi wafat di atas riba aisyah radhiyallahu anha namo isteri nabi itu ialah aisyah radhiyallahu anha kata dia tak kalau wafat nabi sallallahu alaihi wasallam di atas riba aku dan telah dia angkat dan ditutup orang-orang akan dia Apabila dah Nabi wafat Aisyah pun panggil orang pun masuk main orang angkat jenazah Nabi angkat jasad Nabi yang mulia itu angkat letak di atas satu tempat tinggi dan tutup begitu maka sudahlah berselisih-selisihan mereka itu pada tempat tanamnya oh, jadi, jadi kalau kabut tuan, tuan kita dah baca dah cerita bagaimana Nabi alaihi wasallam. apabila Nabi wafat pagi itu bila Nabi wafat aja saja kabut, Jadi kelangkabut dan dah. Syedina Abu Bakar As-Siddi. Dia ada rumah lagi. Orang lari pergi turut dia. Dia bilang, ya abang -abang, Kamu tak ke apa yang dah jadi. Syedina Bakar kata apa benda. Rasulullah sudah wafat. Syedina Abu Bakar As-Siddi. Manusia yang disebut sebagai Rajulun Bukat. Syedina Bakar ni dia ada gelaran dia. Orang panggil dekat dia Rajulun Bukat dari perkataan bakar. Bakar maknanya teriak. Buka mana dia cukup kuat teriak, kuat menangis. Sina Sina Uba Bakar As-Siddiq satu orang manusia yang cukup sensitif. Sehinggakan apabila Nabi suruh dia mengganti Nabi jadi imam, Aisyah anak dia sendiri bagi second opinion dekat Nabi. Aisyah kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, kenapa bapa aku, kenapa Abu Bakar, kenapa tidak suruh Umar ganti kamu jadi imam? Dia bagi alasan apa? Aisyah kata, kerana kamu tahu bapa aku, rajulun buka, dia ni orang yang kuat menangis. Jadi kalau dia jadi imam, tenggelam suara bacaan dia tu, bunyi suara tu tahan, tahan sedih dia tak boleh dia dengar bismillah apa ayat mata dia nak keluar apatah lagi dia baca ayat Quran yang menceritakan tentang benda-benda yang menyentuh hati dia menangis Nabi SAW kata dekat Aisyah aku kata Abu Bakar Abu Bakar Nabi kata hebat yang kata Serina Abu Bakar al-Siddiq waktu Nabi wafat dia duduk di rumah dia orang pergi turut dia beritahu dekat dia kata Nabi wafat dia tak menangis dia pakai baju, dia keluar daripada rumah, dia berjalan-berjalan, berjalan. orang semua duduk tengok. Sebab orang tahu dia right hand man Nabi. Sidina Abu Bakar as-Siddiq ini dia right hand man Nabi. Dia orang kanan Nabi. Semua orang duduk tengok apa Abu Bakar nak kata. pada jauh Sidina Abu Bakar sampai dah nampak dah jenazah Nabi dibaringkan di situ. Dia tak menangis. Orang semua tak eh, kan? erat. Dia masuk pergi sampai dekat, dia buka. Dia buka kain yang tutup wajah Rasulullah SAW yang mulia ni, dia kucuk Nabi. Bila dia kucuk aja dia terwih menangis. Dia kata, Ya Rasulullah, aku tebus kamu dengan mak dan ayah aku. Dia kata, Ya Rasulullah, aku sanggup kehilangan mak, aku sanggup kehilangan ayah, aku tak sanggup kehilanganmu. Menangis dia di ni dah kalang kabut dah riuh rendahlah ni Nabi dah ni mata Rasulullah Nabi dah wafat dah ni siapa macam mana kita lepas ni nak tanya siapa nak bergantung kat siapa nak merujuk dekat siapa duduk kalang kabut dah Sayyidina Abu Bakar as-sidih keluar pergi bagi satu kotubah dekat mereka nak tenangkan mereka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah demikian cerita pada hari Nabi SAW wafat lepas itu timbul cerita maka berselisih-selisihan mereka itu pada tempat tanam Nabi SAW kata setengah kita tanam di Mekah ha, ada pendapat kata Lugud kita tanam di Mekah dia kata pasal apa? sana tempat tanah tumpah darah Nabi dan kata setengah kita tanam di Baitul Makdis ada pendapat kata kita wakti Baitul Makdis pasal apa? pasal itu kiblat pertama kita elok Nabi disemadikan di sana dan kata setengah di Baikil yang ini di perkuburan penduduk Madinah begitu di dalam hal yang demikian itu maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan, -tuan, tuan tengok. ko manapunlah sekali Abu Bakar muncul sebagai orang yang akan bagi kata putus <tuh> maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq faqala Abu Bakr samitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituh Maka kata Silina Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu Telah aku dengar daripada Nabi SAW Sesuatu Barang yang tiada aku lupakan Dalam kau ni Kata lagu ni, kau ni kata lagu ni Kata lagu ni, Abu Bakar kata Nanti saya, aku ada ingat Nabi pernah kata Dan benda ni aku tak akan lupa Sampai bila-bila Apa dia? Ma nabiyan illa Maka sebabnya Nabi SAW tiada diwafatkan Allah sebagai seorang Nabi. Melainkan pada tempat ataupun pada longkang yang suka ia ditanamkan padanya. Dia. Abu Bakar kata, aku masih lagi nak, aku tak lupa lagi. Nabi sendiri ada kata dulu. Nabi kata apa? Nabi kata, mana-mana Nabi pun, kalau Allah matikan dia, kalau Allah wafatkan dia, di mana dia wafat? Di situ, di kebumikan dia. Sedina Abu Bakar kata, Nabi ada sebut benda ni. Aku dah ingat lagi apa yang Nabi kata. Jadi dalam soal di mana nak dikebumikan Nabi, kita ikut apa yang Nabi kata. Nabi sebut terang-terang. Nabi kata, Ma khabadallahu nabiyan illa fil mawdi' yang ia hubu ayud fana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidaklah Allah mencabut nyawa seseorang nabi melainkan di mana Allah cabut nyawa dia maka di situlah sebaik-baik ditanam dia Maka ditanam oleh mereka itu akan dia yakni akan nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat tidurnya Nabi dikebumikan di tempat tidur dia di bilik Aisyah radhiyallahu anha kata At-Tirmizi bermula ini hadis agarif. dan sesungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada lain daripada ini wajah maka meriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Abi Bakri ni sedih daripada Nabi SAW maka kerana itu Nabi dikebumikan di situ lepas Nabi dikebumikan di situ Aisyah sebagai isteri Nabi satu dia isteri yang kedua Nabi mati atas riba dia yang ketiga, Nabi mati di rumah dia. Yang keempat, Nabi dikebumikan di rumah dia. Muka sudah tentulah Aisyah ada simpan dalam hati. Satu hari, kalau sekiranya dia mati, dia nak dikebumikan di sisi Nabi SAW. Dia berharap. Satu, pasal suami dia. Nabi ni suami dia. Yang kedua, rumah dia. Maka dia ada simpan dalam hati dia. Satu hari dia nak kalau dia mati dikebumikan di situ. Kerana situ rumah dia, kerana situ nabi suami dia, dia nak dia disimpan di situ, di sisi orang yang dia sangat kasih dunia akhirat. Tapi kemudian selepas daripada wafat nabi diikuti dengan wafatnya sidina Abu Bakar As-Siddiq bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar masa masyaduh sakit teruk. Abu Bakar tanya orang yang duk keliling dia. Dia kata hari apa ni? Orang jawab kata hari ni hari Isnin. Sinubakar kata apa? Sinubakar kata eh alangkah baiknya kalau Allah matikan aku hari ni. Pasal apa? Pasal Nabi wafat hari Isnin. Aku nak wafat hari yang Nabi wafat. Ni yang kata sahabat Nabi ni sayang Nabi ni sampai macam tu. Apa Nabi buat mereka buat sampai Nabi mati hari hari Isnin. Nabi pun kalau boleh nak mati sama hari dengan Nabi. Kemudian Abu Bakar al-Siddiq pesan tinggairah. Dia kata, apapun kebumikan aku sebelah sahabat baik aku dan Nabi dan pesuruh Allah kekasih aku. Dan kemudiannya Abu Bakar al-Siddiq dikebumikan di situ. Tak lama lepas itu, Umar al-Khattab pula. Bila dia kena tikam, masa dia duduk sakit dan sebagainya. Apa benda yang dia sebut? Dia kata, tolong sahabat. Dia kata dekat anak dia. Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Sino mak kata dekat Abdullah anak dia dia kata hang tolonglah lari di rumah Aisyah. Dia minta izin Aisyah kalau takdir kata aku mati izinkanlah aku dikebumikan sebelah sahabat aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tu ada sebut Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa dia kata sebenar-benarnya aku ada simpan dalam hati aku supaya sebelah Nabi itu satu tempat untuk aku. Dia kata tapi tak apa dia kata kerana Umar Al-Khattab ini juga orang yang hebat aku bagi dekat dia dia kata maka Aisyah bila dia mati dia dikebumikan di Baqyah Al-Gharqah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita bila ada peluang buat haji ke buat umrah ke benda-benda macam ni kita kena tahu bila kita sampai di masjid Nabawi itu kita tahu tiap-tiap penjuru dalam masjid Nabawi itu apa cerita dia kita kena tahu bila tengok Rautah kita kena tahu apa cerita di Rautah ni bila tengok makam Rasulullah, kita kena tahu apa cerita ni asal usul yang menjadi makam Rasulullah di sini. Bila tengok tepi tu ada satu pangkin, kita kena tahu ni pangkin Ahlul Sufah. Ahlul Sufah ni siapa dan sebagainya. Bila kita pergi ziarah di bakat Al-Gharkat, di perkuburan orang-orang orang-orang Madinah. Di bakat kita sampai di sana, kita kena tahu siapa. Di antaranya kubung siapa yang ada di sini. Barulah ziarah kita tu membawa kesan kepada kita semua. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah silih apa akhar dia kata iaitu bak pada menyatakan dan menyebut-nyebut dan mengkhabar-khabarkan kepada orang-orang akan kebaikan dan kebajikan orang yang sudah mati. ini pula dia kata nak cerita tentang boleh tak boleh. Orang tu dah mati dah kita dah sebut kebajikan kebaikan dia Bila orang mai abang bagi ni, kita punya sahabat siapa polan bin polan sudah mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita terus cerita Allah kita hilanglah satu orang. Kita cerita kebaikan apa yang dia buat. Boleh tak boleh kita cerita kebaikan orang yang sudah mati. Ya saudaraku telah diharuskan oleh syarah kita berkhabar-khabar dan menceritakan kebaikan orang yang sudah mati. Yang ni bagus dia kata. Agama suruh benda ni. Maka dengan dialah seperti yang berlaku ke atas seorang yang mengingat akan kebanyakan, akan kebaikan dan budi seseorang kerana ugamanya ataupun baik perangainya ataupun baik akalnya ataupun cukup cerdik dan berpelajaran dia dan baik pergaulan dengan makhluk dan kuat beribadah ini semua benda-benda baik kita boleh sebut oh kita kata nak cari orang macam dia payahlah nak cari orang macam dia oh susahlah tak saulah boleh dapat tak boleh dapat aku berkawan dengan dia 30 tahun sekalipun aku tak pernah dengar mulut dia mengatak orang misalnya satu benda baik bila dengar-dengar kata dia mati orang mayhaba'kah kita kita istirja dulu inna lillahi wa inna ilaihi radia'un lepas itu kita cerita hilanglah aku hilang satu sahabat dalam dunia ni cerita kat kawan yang mayhaba' tu aku nak abang kat abang yang satu aja. aku berkawan dengan dia 30 tahun aku berkawan dengan dia 40 tahun telinga aku tak pernah dengar sekali pun dia hina orang aku tak pernah dengar kita cerita kebaikan dia ni kita cerita perangai elok dia. Kita cerita tentang kehebatan akal dia. Fikiran dia. Ilmu yang ada dekat dia. Kita cerita tentang baik pergaulan dia dengan orang. Eh aku tak pernah jumpa manusia macam ni. Hang main hebat kat dia kata susah. Banyak mana dalam poket dia dia ambil bagi. Itu kebaikan dia. Kita cerita selepas dia mati. Itu baik. Oh kata aku tak tahu nak cerita lah. Nak cari manusia macam ni aku tak tahulah. Ibadah ni cukup hebat. Ibadah ni cukup hebat. Hari jemaat, hampilah masjid. Pokok berapa pun hampir dia ada-ada dalam. Misalannya dari segi ibadahnya hebat. Benda-benda macam ni, benda baik. Dia kata, ataupun dia ni sangat kuat warak, dia kata. Ataupun sangat kuat mengajar dan memberi nasihat. Ataupun sangat kuat menderma dan menghubungkan silaturrahim dan suka kepada orang alim cerita oh aku tak pernah jumpa lah manusia macam ni hantar ustaz-ustaz adumai mengajak di masjid kita dia yang duduk jaga siapa pun tak pernah tahu dialah yang duduk jaga ustaz mai pun dialah yang duduk jaga Dialah yang duduk telefon ustaz peringat kuliah kita dah nak mula. Dialah yang duduk ikut ustaz pergi mana pun. Dialah ustaz tak main pergi di rumah pergi pujuk ustaz panggil main dan sebagainya. Dia ni lah orang yang sangat menghormati orang yang berjasa dekat kita. Bila kita cerita menjadi ni baru orang, orang tahu. Kadang-kadang kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik ini orang tak tahu. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik ini orang tak tahu. Bila jadi benar, bila mati dia, kita cerita. Baru orang tahu, aku pun tak pernah tahu selama ini. Kebaikannya macam ni wajar dihebahkan. Dia kata. Dan benci kepada orang yang malas dan orang yang berpanggil jahat. Misalnya, dia satu orang tak suka benda tak elok. Dia tak suka kepada orang yang dibuat maksiat. Dia tak suka kepada orang jahat. Ini satu sikap dia. Dan tiada suka ia makan tipu daya. Dan tiada suka berhelah-helah. Dia hasil tipu tak ada nak berhelah-helah cakap bohong tak ada dan menyebutkan dan memuji apa sifatnya yang ni sifat si mati itu akan menjadi pengajaran dan menjadi iktibar kepada semua <tuh> bila kita cerita ni benda ni jadi iktibar kat orang lain orang dengar-dengar oh patutlah dia kata kawah aduk mandi mayat Di hari itu mai cerita tak pernah jumpa mayat lembut macam tu mayat lembut kata. pegang tangan ni lembut macam orang hidup Orang mati, bila lama kita kering tangan ni, dia jadi kerah. Tapi Allah SWT, ta ala, alam Tuhan saja yang mengetahui apa istimewa dia ni. Masa nak mandi mayat, cukup lembut, cukup lembut. Badan ni lemah, lembut, pusing, kot mana pun menurut aja badan dia. Orang yang mandi mayat ni dapat rasa kelainan mayat ni. Dapat rasa dia bercerita pula dekat orang kebaikan boleh cerita dengan orang dia bercerita pula dekat orang eh aku duduk mandi mayat 20 tahun dah dia kata ini pertama kali aku dapat mayat lembut macam ni apalah kebaikan yang dibuat oleh dia ni baru timbul kebaikan dia benda-benda macam ni dia kata untuk ambil al-sibah dia kata atau menjadikan orang yang mendengarnya itu suka dan mau menurut sepertinya bila kita cerita kita highlight benda-benda macam ni orang yang dengar ni dia rasa macam aku pun nak macam tu Aku pun nak macam tu. Aku nak Tuhan jadikan aku istimewa macam cerita dia ni, Begitu. Maka sekalian yang demikian itu diharuskan oleh syarak. <coughs> Bermula dalil yang menunjukkan hati yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmidhi. Kata dia An-Ibn Umar, An-Rasulullah SAW berkata, Uzkuru mahasina mautakum. Di riwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebutkan olehmu sekalian akan kebaikan orang yang mati daripada kamu Nabi suruh pula lagi Nabi kata kalau orang yang mati itu orang baik cerita kawan ke cerita kebaikan dia dekat orang yakni jika kamu mau sebut apa-apa sifat kepujian dan kebaikan si mati itu. Maka boleh dan harus pada syarab. Adapun pun sifat-sifat si mati yang huduh-huduh. Dan yang cemar-cemar. Telah diteguh oleh syarab. Membuka akan dia. Dan mengembangkan khabarnya. Orang sebaliknya. Sebaliknya kalau yang mati itu. Dia ni ada masalah. Itu cerita. Dia pun dah mati dah. Dia bawa lah apa yang dia buat ni tak ada guna kita piduh bukui canang keliling kampung duk cerita kata yang mati ni jahat dia ni logo tu logo ni piduh buka segala aib dia piduh buka segala cerita tak elok tentang dia dan sebagainya dilarang oleh pegangai walaupun kita tahu benda tu berlaku dekat kita dia main tipu kita misalnya dia main bohong kita misalnya dia pitnah kita misalnya dia dah mati cukup habis tak ada rugi apa, kita tutup aiban orang. Tak ada rugi apa, kita buka aib dia, kita rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Maka jikalau si mati itu tahi tayara misalnya. Penipu misalnya. Pendaya, dia kata. Penipu daya. Ha? Pengelat. Suka mencuri. Suka berkelai. Suka membuang-buang harta. Dan suka apa-apa kejahatan. Maka tidaklah sayogia disebut-sebutkan. Bahkan yang sayogianya ialah menutupnya. Tuan-tuan, ni -tuan, ugamah. ini ugamah. Ugama. Kita ni masalah kita manusia ni. Hak baik tu kita tak cerita. Hak buruk tu nak pergi habang ke orang. Itu sebab Nabi SAW, Nabi kata kalau nak cari jiran sebelah rumah, carilah jiran yang boleh menceritakan kebaikan dan boleh menyembunyikan keburukan. Jiran yang baik adalah jiran yang menceritakan kebaikan kita dan dia menutup keburukan kita kita, kalau dia ada buat maksiat dalam rumah dia kita tahu, kita pergi cegah mungkar itu buat lain tapi kalau kita tidak ada niat nak mencegah mungkar tetapi kita pergi ceritakan orang dengan niat nak keburuk dia itu jahat kita punya ingat ni kita punya ingat apa? Bilih -bilih, tuan -tuan. Kita, punya ingat apa? kita punya ingat ni ikhlas kan tak? Allah tahu kita pergi cerita buruk dia Ni, adakah kita cerita supaya orang ambil i'afibar ataupun kita cerita kerana niat nak menghina dia Tuhan tahu manusia tak tahu manusia dengar manusia kata bagi Tuhan tahu kita cerita tu cerita atas tujuan apa atas niat apa adakah niat kerana nak orang ambil i'afibar ini benda buruk jangan siapa pi ikut ataupun niat kita nak hina dia kalau niat kita dia tuis pergi kepada nak hina dia habis kita Maka Islam bagi tahu. Dia kata kalau sekiranya dia buat mungkar, kita ambil tindakan nak mencegah mungkar itu soal lain. Tapi kalau tujuan kita tidur cerita dengan tujuan nak menghina dia, agama tak mau menjadi tak ikhlas. Begitu. Maka bermula dalil yang menunjukkan ajaran demikian. Kalau sabda Nabi saw. Nabi kata wa an masawihim. Maksudnya dan tutup olehmu daripada menyebutkan perangai ataupun perkataan timati yang busuk-busuk dan keji-keji Nabi kata tutup bahawa benda tak elok tutup bah. tak ada guna kita piduk jina dia sebetulnya pula apa paedah kita sebut dan kita bukakan kekejian timati itu, apa paedah kita piduk cerita buruk dia apa paedah kat kita ni, apa paedah dia tak ada paedah dia. kerana apabila kita buka dan kita keluarkan, mau jadi mubaraknya lebih besar kerana tiada sunyi si mati daripada beberapa perkara iaitu jikalau ia berkarabah berkeluarga dan berkaum keluarga maka membusukkan dan memasamkan muka dan memarahkan hati kaum keluarganya kita perlu cerita buruk busuk kawai yang mati apa peredah dia? kita pun tak dapat apa mudarat dia ada apa mudarat dia? kita cerita busuk dia bini dia ada? bini dia tak menanggung air anak dia ada? Anak dia tak menanggung air. Adik-beradik dia ada. Adik-beradik dia tak menanggung malu. Kita pergi cerita macam tu, jiran-jiran dia semua tak rasa malu. Kita pergi buka benda tu, kita telah mengundang mubarak besar. Jadi, di dalam masyarakat tu. Dan jika ia berbangsa, maka membusukkan dan mengejikan bangsanya. Dan mengecilkan lagi, memperhinakan orang yang bertali mali dengan dia. Siapa yang pergi jadi kawan dia semua sangkut lebih semua jadi sangkut habis semua orang dapat mudarat daripada kitabnya punya pendedahan maka ini agama tak suruh kata. dengan kerana itu menutup dan menjauhkan daripada menyebut apa perbuatan dan perkataan si mati itu lebih baik dan lebih awla kata Al-Tirmidhi ini hadis dari tajuk dia kata bab maja'atil julus qabla'an e, tuduh iaitu bab yang datang pada menyatakan duduk dahulu daripada menghancurkan mayat ke dalam lubang lahat ini pernah cerita bawa mayat ke si kubur. <tuh> mayat dah sampai dekat liang lahad. Nak letak dulu pak aku kena kopi apa dulu kah ataupun dah sampai sempurna kan dia dulu. Amanah zatuk. Kadang-kadang jadi cerita fikir tunggu pula hangpa. Pasal apa? Sampai-sampai di tepi liang ni telefon mai. Tunggu sat, tunggu sat, tunggu sat. Anak dia daripada Johor nun-nun dua dah teh jematana. Lah. Tunggu saat, tunggu saat. Mana kita nak buat? Nak tunggu saat bagi anak dia sejemarang main nak pergi tengok juga muka sekali sebelum kebumikan ataupun kebumikan dia dah? Macam mana nak buat? Ingat? Kan? Ha, benda ni jadi. Benda ni jadi. dalam masyarakat hari-hari dia jadi. Ketahuilah lah aku. Apabila sampai kita ke kubung kerana menurut belakang maya dan menghantarkannya ke dalam kubung adakah boleh kita duduk? Ataupun tak boleh duduk sebelum memasukkan dia ke dalam kubung. Boleh tak boleh duduk. Saya akan apa-apa, saya akan rehat. Saya boleh kerap. Maka setengah ulama mengatakan jangan duduk sebelum memasukkan dia ke dalam lubang lahatnya. Dan setengah ulama mengatakan tak mengapa duduk. Ada dua pendapat. Jika suka duduk dahulu daripada bertanamnya, maka itu harus satu pendapat. Sampai dia kata duduk satu. Harus ada pendapat kata begitu. Dan jika duduk kemudian daripadanya, dah selesai, dah ke bumi apa semua, nak duduk sah sebelum balik. Itu pun harus, dia kata. Maka dia atas perkara ini, telah datang hadis daripada Nabi SAW. Iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Al-Ubadah bin Samid, radhiyallahu anhu, Kana Rasulullah SAW, Iza taba'al janazah, Lam yak'ud, Hatta tu da'a Diriwaya kepada sahabat Nabi Sallallahu oh. Alaihi Wasallam, nama dia Abu bin Samit, Rabbi Anhu. Katanya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila menurut dia akan jenazah dan telah sampai dia ke kubung serta jenazah itu, maka tiadalah duduk Nabi beristirahatkan diri sehingga dihantarkan dan diletakkan jenazah itu di dalam lubang lahatnya, maka barulah Nabi duduk. Nabi bila bawa mayat ke kubur, bawa pi terus simpan habis selesai. Tak ada piduk buang masa tunggu dulu apa kata siapa nak mai tu imam tak mai lagi anak dia bawa dulu. Tak ada. Nabi punya amalan bila sampai saja di kubur, mayat terus simpan. Tak boleh tunggu lama-lama dah sebab mayat ni perlu disegerakan. Itu cerita dia. Mayat perlu disegerakan. Baik, rupanya perbuatan Nabi yang demikian ini, itu telah diperhatikan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Orang-orang alim Yahudi duduk tengok masa bawa mayat pergi ke kubah ke bumi apa semua, orang-orang Yahudi pendeta Yahudi duduk tengok apa jadi? dia kata fa'arabalahu hadrun faqala hakaza nafna'u ya Muhammad maka datanglah keluar baginya oleh pendeta Yahudi ni Yahudi ni pun bila tengok Nabi buat macam tu Mayat bawa pergi kubur, tak tumbuh apa dah. Terus simpan-simpan ke bumi bagi selesai bang. Pendita Yahudi ni pi dekat Nabi. Lalu berkata pendita ni, dia kata begini lah, kami perbuat Ya Muhammad. Dia pergi habang dekat Nabi, dia kata Ya Muhammad, macam mana yang buat, macam itulah kami buat. Mana ketahan dengan kami seorang. Nah bang lebih betul. Apabila kami hantarkan jenazah ke dalam lahat, maka barulah kami duduk. Yahudi kata kami ni bila sampai mayat kami simpan dia dulu. Apa, -apa cerita pun simpan dah Selesai tak lagi apa nak duduk nak pi rehat apa, apa tak bah. Kami buat macam tu. Tengok tengok hang pun buat lagu tu. Kita serupa. Nampak tak ada beza banyak Islam dengan Yahudi ni tak ada beza banyak. Dan jika belum lagi dihantar ke dalam lahat maka tiada kami duduk. Kami ni bila mayat mai kami memang tak ada duduk. Kami terus jalan aja mayat ni bagi ke bumi. Maka sekarang, pada perkara ini, berbetulan dengan perbuatan kami. Ah Dia kata, nampak sopak kita. Manakala didengar oleh Nabi SAW akan kata pendeta Yahudi itu. Maka Nabi pun lalu mengubah perbuatan itu. Nabi bila dengar-dengar macam ni, turut Nabi kata, Kala, fajalasa Rasulullah SAW, waqala khalifukum kata Ubadah bin samit maka duduk Nabi SAW dan sabda Nabi menyalahilah sekalian kamu akan perbuatan segala Yahudi Nabi bila dengar-dengar kata sopa dengan Yahudi Nabi tak suka sopa dengan Yahudi Nabi terus bangkit berdiri Nabi kata Khalifuhum. Nabi kata kita jangan buat sopa dengan mereka oleh kerana mereka ni mayat-mayat-mayat terus tanam lepas selesai setiap lagi baru rehat kita jangan ikut cara mereka ni kita buat macam mana? Kita sampai kita rehat saja dulu. Sat lagi baru kita tanam. Nabi kata macam tu, bukan itu syariat. Tetapi sekadar nah, bagitau dekat Yahudi ni kami tak sopan dengar. Ha itu, maka dengan kerana tu ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata boleh, kalau rehat sat pasal apa? Pasal nabi suruh menyalahi Yahudi. Ada ulama kata dah Mayat perlu disegerakan. Hari itu Nabi kata macam tu pasal apa? Pasal tak bagi sama dengan Yahudi. Itu saja. Maka dia main dua pendapat di kalangan ulama' ni. Masalah dia kata. Duduk sebelum diletakkan jenazah apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah al-Muha'zab. Telah berkata sahibul muha'zab dan satu jama'ah. Orang yang bersama mengiring jenazah itu boleh dia pilih. Sama ada nak berdiri atau nak duduk. Sekiranya suka ia akan berdiri, maka harus ia berdiri sebelum dihantarkan jenazah. Dan jika suka ia duduk, maka itu tidak mengapa jua. Dan kata sekalian orang yang lain, apabila tiada ia berjalan sama-sama jenazah itu, makhruh berdiri baginya. Itu pendapat di kalangan ulama. Satu benda tuan-tuan jangan salah faham. Bukan maksud kata boleh duduk, boleh berdiri. Maksudnya boleh atas kubur. duduk atas kubung. Duduk atas kubung itu haram. Itu ada nas terang yang melarang dia. Ini maksudnya buat pergi mayat di kubung tu, nak pergi terweh ke bumi ke, ataupun nak duduk tunggu dulu. Duduk tunggu dulu bukan maksud Islam membenarkan duduk atas kubung. Kubung di atas dia haram duduk. Waktu kita akan main pada tajuk yang akan datang. Kita akan tengok bagaimana tegasnya larangan terhadap perbuatan yang macam ni. Kita akan tengok selepas ni. Baik. Bab faqlul musibah izah tasabah. Itu bak yang datang pada menyatakan kelebihan bala Apabila dipertaruhkan pahala pahalanya kepada Allah ha, ini. Dia kata ada kelebihan Apabila satu-satu orang itu ditimpa bala Bila dia kena bala Dia reboh dengan bala yang menimpa dia Dia serah diri dia kepada Allah Dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah bagi pahala dekat dia Maka dia dapat pahala Orang yang kena bala Siapa aceh bala yang menimpa dia. Ada pahala di sisi Allah. Dia nak bayar dulu. Ketahuilah sedaraku. Bala yang diturunkan Allah ke atas manusia itu. Ialah ujian daripada Allah ke atas hamba. nya. Bala ni ujian. Perkataan bala tu makna dia ujian. Perkataan bala tu makna dia ujian. Siapa yang ditimpa bala maka dia diuji oleh Tuhan. Ni hadut kena ni semua ni tsunami apa, -apa. Ini ujian Allah pada mereka Dan ujian Allah pada kita Setara mana kita boleh tolong mereka Setara mana kita nak bersimpati dengan mereka Setara mana kita ni betul-betul rasa insaf Atas balak yang menimpa mereka Itu juga ujian pada kita Maka apa juga balak Yang turun daripada Allah kepada manusia Dia adalah ujian kepada semua lapisan masyarakat Dia kata sekiranya sabar dan derita, ditanggung dengan tiada apa perkataan yang tiada baik maka jadilah mendapat balasan pahala daripada Allah kalau sabar dapat pahala apa jadi, apa kena pun sabar. benda ni Allah dah memang janji kena dekat saya saya tu salari mana, memang kena tak pernah tapi berkelah tepi pantai hari tu fih. yang kata janji nak kena apa tak pernah pun duduk di Pulau Pinang ni berapa punya lama dah. Tak pernah bawa anak pinak pergi berkelah tepi pantai. Hari tu pi, hari tu jadi. Puak ha tu tengok ni hukum tu eh. Hukum tu memang eh. patut kena pergi mandi kata lebih kurang. Padahal dia itu pertama kali pi dan dia pi bukan dia pi mandi pakai buka aurat dan sebagainya. Dia pi dengan keluarga dia pi hampak tikak nak makan mi goreng di tepi pantai tu aja. Dia pun salah seorang yang kena kita gasak lah tak bagi memang patut kena puak-puak tu pergi buat maksiat di sana kita kata ke yang pergi buat maksiat ni? Eh, kita kata yang kena tu balar lah tu memang patut tuhan buat turun balar dekat mereka puak-puak ni dengan tak semayang puak-puak ni dengan judi puak-puak ni dengan teik dadah kita kata sedap di mulut betul ke apa yang kita kata benda tu turun bukan kerana semua tu jahat ada yang jahat tapi hak jahat pun bala kalau dia mai dia kaut semua. Ha baik pun kena, hak jahat pun kena. Ha soleh pun kena, hak kufur pun kena. Bila dia mai bala, bala ni dia menimpa semua. Ini sifat yang dikatakan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan jika kalau tiada sabar, maka jadilah ia bala di atas bala. Kalau dah kena, tak sabar. Sudahlah kena bala tu dah satu benda. Bala ke atas bala pulak lagi kerana tidak sabar. Dan ada kelebihan bagi orang yang sabar itu. Diberi Allah balasan sebagai tersebut pada hadis yang datang. Kata At-Tirmizi an Abi Musa al-Ash'ari an Rasulullah s.a.w. Kal, Iza mata waladul abdi kalallahu limalaikatih kababtum waladaf abdi fayaquluna na'am diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu dipanggil orang dengan nama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. apabila mati seorang anak hamba Allah maka berseruan Allah bagi malaikatnya telah kamu sekalian ambil nyawa anak hamba aku? maka jawab malaikat bahkan ya Tuhan telah hamba sekalian ambil nyawa anak dia. Fayaqulun. Fayaqul qabadtum samara qafuadi fayaquluna na'am. Berfirman Allah lagi kepada malaikat dia, kamu sekalian ambil nyawa buah hati dia. Maka jawab mereka itu, bahkan ya Rabbi. Telah hamba sekalian terbitkan jiwa buah hatinya, yakni ambil nyawa dia. Ini cerita Cerita adalah hadis ni. Bila satu orang manusia, kehilangan anak. Cabut aja nyawa budak ni, Tuhan tanya malaikat. Tuhan tanya terus. Tuhan kata, Tuhan tanya malaikat ni, Hapa pergi cabut nyawa buah hati hamba aku? Tuh hamba aku. Yang mati tu anak dia. Anak tu buah hati dia. Hapa pergi cabut nyawa buah hati dia? Malaikat kata, ya, kami pergi cabut nyawa budak tu. Pasir perintahmu juga, ya Allah. Maka kami pergi cabut nyawa dia. Tuhan tanya lagi, Fayaqulul, fayaqul, Maka Tuhan kata, Mazaqala abdi, Fayaqulul hamidaka, Wastarja'a, Fayaqulullah, Ubnu liabdi baitan fil jannah, Wasammuhu baital hamdi. Maka firman Allah lagi, wahai malaikatku. ku apa kata hamba itu apabila kamu ambil nyawa buah hati dia? Maka kata malaikat telah memuji ia akan dikau. Dan berkata dia innallillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka berkata Allah, bangunkan olehmu dan perbuatkan olehmu sekalian bagi hambaku itu satu rumah dalam syurga. Dan namakan rumah dan namakan oleh muh sekalian akan dia rumah puji-pujian. Ya. Bila ada mati satu budak, Satu anak kecil. Tuhan tanya malaikat. Eh hamba pergi cabut nyawa anak hamba aku ka? Di atas dunia. Malaikat kata ya. Tuhan kata hamba pergi cabut nyawa buah hati dia. Malaikat kata ya. Tuhan kata masa hamba pergi cabut nyawa anak dia. Apa dia kata? Malaikat kata dia tak kata apa. Dia cuma memuji Allah. Dan dia istirja, dia kata innallillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan kata betul kalau ya? dia kata macam tu. Tuhan kata tu dalam keadaan Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tahu, tapi formality saja Tuhan tanya malaikat. Betul kah hamba aku ni bila dicabut nyawa anak kesayangan dia dia kata alhamdulillah dan dia kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun betul kah hamba aku kata lagu tu bila hamba pincabut nyawa anak kesayangan dia malaikat kata betul Tuhan kata kalau macam tu lah ni juga pergi buat satu rumah dalam syurga namakan rumah itu baitul hamdi rumah puji-pujian Hadis ni dia nak beritahu dekat kita apa? Ganjaran kesabaran. Ganjaran kesabaran. Betul -betul. Hadis ni baca senang. Tapi bila kenal kat kita, tak tahulah kita boleh jadi ke tak macam ni. Kita boleh jadi ke tak ni. Orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita kasihi, orang yang sangat kita sayang Tuhan ambiknya orang dia. Boleh tak kita nak kata Alhamdulillah. Innaillahi wa inna ilaihi rajin. Boleh tak boleh kita nak jadi lebih boleh berjaya Dan sebagai ganjaran dia Satu rumah dibina Di dalam syurga Rumah itu tunggu kita aja Kita mati So Bila berlaku kiamat Kita akan duduk di sana Tapi kita tak boleh Sabak dengan ujian Allah ni Ujian kehilangan orang yang kita sayang Maka balak atas bala Kehilangan orang yang kita sayang itu sudah satu bala Tak sabak itu menjadi satu lagi bala kepada kita Apa pun tak dapat dekat kita Aini yang dikatakan agama kita Kata Tirmizi Ini hadis Hasan lagi garis Dan inilah balasan Seorang yang sabar Jatuh sesuatu bala kematian anak Jika mati itu seorang anak Maka jika sekiranya mati lebih daripada seorang anak Sabar dia dan mengucapkan Seperti yang sebut dalam hadis tadi Maka tetaplah bertambah-tambah Banyak balasan pahala dia Ini macam sahabat kita ni hilang Lima anak sekali Lima anak tuan-tuan kita belah seorang anak pun Allah yang mengetahui macam mana kita belah seorang anak sayang kita dekat anak tu macam mana Allah yang mengetahui nak cerita tak boleh semacam mana orang yang pergi aceh tengok kemusnahan tu tak tahu nak cerita hanya boleh kata seumur hidup saya saya tak pernah tengok bencana macam ni dekat tu boleh kata nak kata lebih tak boleh kau tengok majalah tiga dalam televisyen tu ha kawan tu pi buat liputan di Aceh berapa kali tak boleh bercakap tak boleh bercakap sembak nak bercakap tak boleh pi sana tengok sembak pi tengok sembak nak cerita pun tak boleh dia jadi sangkut dia jadi dia jadi dus dia sembak dalam sembak macam tu tu nak cerita juga kat kita macam mana dahsyatnya. Dia cuma kata apa? Dia kata, apa yang saya tengok ni tak ada perkataan boleh cerita. Pandai cerita macam mana pun tak boleh nak cerita benda hak tengok tu. Tengok arti. Tengok arti. Ada yang sampai-sampai di sana tengok masjid sebiji Tuhan taruh keliling rata. Apa nak kata bila tengok-tengok macam tu hati ni dia bunyi apa? God is great. Nanti wajak. Tak hati dah nak ulas macam mana betak reti, nak kata apa betak reti. Cerita dia God is great. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Besar. Apa yang Tuhan nak beritahu kat kita ni? Macam tu keadaan yang ditunjukkan. Seorang anak hilang pun sedih ni Allah yang mengatakan lima Tuhan ambil dia sekali. Macam mana nak tanggung? Macam mana nak tahan ni, benda ni? Tak boleh. tidur. tuan-tuan. Doktor nampak di mata ni, anak ni baru tadi saja. Baru pukul 8 tadi, sebelum kejadian. Pukul 9 tadi, sebelum kejadian tu, anak meminta adik nak pergi beli aiskrim. Doktor ingat yang tu saja, tuan-tuan. Tak nak, Abang. Masa nak keluar tadi naik kaita, nak pergi tepi pantai tu masa tu naik kaita tu anak tu cerita apa di belakang dok seronok. Ayah punya sibuk sampai tak pernah bawa mereka pergi berjalan. Itulah baru sekali nak bawa pergi berjalan. Anak tu cerita seronok terima kasih ayah, terima kasih ayah dok bunyi belakang. Tak tersat lagi aja lima orang sekali Tuhan ambil. tuan bayangkan macam mana torture ni yang main ke kepala orang yang diuji macam ni. Dia kata kalau seorang anak hilang pun Allah ganti dekat dia ganjaran cukup besar. Allah sediakan satu mahligai dalam rumah dalam syurga dinamakan Baitul Hamdi. Kalau sekiranya lebih daripada seorang maka lebih lagi dah ganjaran pahala kepada dia. Kalau sekiranya dia reza dengan apa yang Tuhan tentukan kepada dia. Reza. Muslimin dan lah muslimah yang dirahmati Allah. Tajuh baru dia kata bab maja'a fit takbir adal janazah. Itu bak yang datang pada menyatakan takbir Atis sembahyang orang mati Ketahuilah saudaraku Wajib disembahyangkan atis mayat Kemudian daripada sucinya Dan kemudian daripada kapan dia Mayat hanya wajib disembahyangkan Apabila mayat itu dapat dimandikan Dan dapat dikapankan Barulah mayat itu wajib disembahyangkan Bagi kes yang jadi di acih itu Mayat tak wajib disembahyangkan Maksudnya mayat itu pun tak dimandikan jauh sekali nak dikapan maka tidak timbul soal nak sembahyangkan kepada mayat-mayat itu maka sembahyang itu berlainan daripada sekalian sembahyang sekalian sembahyang itu ada rokok dan ada sujud dan ada pun sembahyang akan sembahyang orang mati itu ialah mendoa akan dia di dalam beberapa takbir yang disuruh oleh syarah sembahyang mayat dia tak kawal sembahyang lain sembahyang mayat dia pelik dia tak ada rokok, dia tak ada sujud dia kata begitu Maka kata setengah ulama baginya 4 takbir dan kata setengah ulama 5 takbir. ini biar berbeza pendapat di kalangan kalangan ulama. So yang mu'tamad 4 takbir. Begitu. Maka ulama yang berpegang atas 4 takbir maka dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam solla 'ala al najashi fakbarra arba'a diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang ke atas Raja Habasyah iaitu Najashi maka mengangkat takbir Nabi akannya empat takbir On Najashi mati di negeri dia orang Arab dekat Nabi Nabi sembahyang rais untuk dia yang mati di Habsyah sana sebab Najasyi ni dia ada cerita panjang dia kenapa Nabi SAW sembahaya yang kemaya untuk dia. Kata Atimizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Ibni Abi Aufa dan Jabir dan Yazid dan Sabit dan Anas. Dan katanya lagi ini hadis Hasan lagi sahih dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli almi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu memikirkan takbir atas janazah dengan empat takbir maka ia, ialah perkataan Sufyan al-Sawri dan Imam Malik bin Anas dan Ibnul Mubarak dan Imam Ash-Syafi'i dan, dan Imam Ahmad dan Ishaq ha? Mazaq Syafi'i pun kata semayang mayat empat takbir empat kali takbir dan ada pun ulama' yang mengatakan lima takbir bagi sembahyang jenazah itu. Maka ia berpegang atas hadis yang dikeluarkan oleh Akhirmizi. Kata dia An-Abdi Rahman bin Abi Layla. Kala, Kana Yazid bin Arqam, Kana Zaid bin Arqam, Yukabbiru ala janaizina arba'an wa annahu kabbara ala janazatin khamsan fasalnahu an zalik fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabburuha diriwayatkan daripada abdirahman bin abilailah kata dia zaid bin arqam sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dia akan jenazah-jenazah kami maka mengangkat takbir dia atas jenazah-jenazah kami itu empat takbir dan bahwasanya telah sembahyang ia atih satu jenazah yang lain pula. Maka mengangkat cakbir dia atih jenazah itu lima takbir. Oh Zaid bin Afqam ni. Ah, Lepas-lepas dah dia duduk semayang mayak dia cakbir empat kali. Tapi mayak ada satu mayak tu dia cakbir lima kali. Itu cerita dia. Maka dengan sebab belaya-lain perbuatan itu maka datang muskil pada kami. Adakah diperbuat sekali empat takbir dan pada mayat lain lima takbir jadi sahabat yang tengok ni pun ayah apa ni lepas-lepas dah semayang mayat takbir empat kali ni pasal dia ni jadi lima kali pula jadi nak kata dia silah dia pun sahabat nabi yang terkenal juga Zaid bin Arqam nak kata di mana ni jadi, jadi, jadi mustahil maka bolehkah diperbuat yang demikian itu dan adakah perbuatan itu diperbuat oleh Nabi SAW jadi macam-macam persoalan timbul. Nabi adakah semayang mayat sampai lima kali takbir? Lalu kami pun tanya kepada dia tentang hal yang demikian itu. Maka jawab Zaid bin Arkham atas pertanyaan kami itu. Adalah Nabi SAW mengangkat takbir lima kali. Dia pun jawab lagu itu pula. Dia kata Nabi semayang mayat biasa takbir lima kali. Kata At-Jermizi... Hadis Zaid bin Arkham itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi Kepada ini, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Dan telah memikirkan mereka itu akan takbir atas jenazah lima takbir. Dan kata Ahmad dan Ishaq, apabila mengucap takbir oleh imam atas jenazah itu lima takbir, maka bahawasanya diikut akan imam itu. Jadi ada sebahagian ulama' kata lima kali takbir. Berdasarkan kepada hadis Zaid bin Arqam ini. Tapi di sisi kebanyakan ulama' mereka memutuskan sembahyang mayat empat takbir saja atau dia ada betul. Jadi kalau jumpa ada orang bila buat lima dan sebagainya, dia pegang hadis ini. Hmm? Begitu. Masalah sembahyang mayat itu adakah ia fardu? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sembahyang atas mayat itu fardu kifayah dengan tiada khilaf di sisi kita. Dan ialah ijma' ulama. Semayang mayat, fardu kifayah. Kalau dalam kampung kita tak ada seorang pun berhenti semayang mayat berdosa habis. Semayang mayat, fardu kifayah. Mesti kena ada orang reti semayang mayat. Sampai bila berlaku kematian, nak kena import orang luang main semayang pasal apa? pasal karya kita tak ada orang berarti semayang-mayang berdosa kampung tu walaupun orang luang boleh main semayang tapi orang kampung tu berdosa pasal apa? pasal dia fardu kifaya begitu dan sekurang-kurang barang yang gugur fardu dengan dia ada dua kaul bagi syafi'i dan dua wajah bagi as'ah salah satu daripada dua kaul itu gugur dia dengan tiga orang ada tiga orang berarti semayang-mayat semayat mayat tu disembahyangkan oleh tiga orang Abid sah, tidak masalah. Maka ialah yang dinaskan oleh Imam Al-Syafi'i di dalam al-Um, dengan de dan dengan dia memutuskan oleh Ashfi' Abu Hamid dan al-Mahamili di dalam al-Majmu' dan dan di dalam at-Tajrid itu nama kita dan Sahibul Hawi. Dan kaul yang kedua memadai bagi gugong fardu itu disembahyangkan oleh satu. Pendapat Imam Syafi'i juga boleh kalau semua yang seorang pun dia kata. Telah menghikayatkan dia oleh al Qadi Abu Tayyib dan al Qadi Hussein. Dan dia juga adalah daripada nasi Imam Syafi'i di dalam Al-Jami'ul Kabir. Imam Syafi'i juga kata seorang pun boleh sembahyang Ada kematian, kita seorang semuanya boleh. Ada kematian, anak beranak sembahyang? Dia anak ada lelaki-lelaki ada empat orang. Empat orang main semayang-mayang, pergi tanam. Tak ada masalah apa? Tak ada masalah apa? Ha? Ada jemaah semayang-mayang. Ada dua puluh orang. Dua puluh orang semayang. Tak ada masalah apa? Kita yang dah buat masalah. Dia lah mati nak panggil 40 hijit kereta. Nak panggil 40 hijit kereta ni import. Kalau di, di sini import daripada sebarang main sepuluh hijit. Pulau sepuluh, sebarang sepuluh menyeberang lebih main kena bayang lebih sikit ni. nampak dia jadi karun hak mana duk ada ni semayang cukup hak mana duk ada ni hak duk main semayang jemaah zuhur, hak duk main semayang jemaah asar ni semayang mana duk ada semayang cukup dah. tambah sikit lagi dengan adik-beradik dia berbalik nak anak balik daripada mana tambah sikit dengan kawan-kawan dia apa semua tem, kawan kerja dulu ke apa-apa main sekarang ni cukup tak payah nak import daripada sana, sini dan sebagainya, tak payah. Itu semua buat payah. Eh? Dan benar ni parbuki payah. Dia duduk main payah terbanyak lagi. Kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata, dan yang salah satu daripada dua wajah itu disyaratkan dua orang. Ada pendapat kata seorang pun dah lepas dah, ada dua orang pun dah lepas dah, ada tiga orang pun dah lepas dah. Dan keduanya disyaratkan empat orang pada menghikayatkan keduanya oleh Al-Qabdi Al, al Hussein dan al Bagawi dan lainnya. Masalah. Dia kata sembahyang mayat itu oleh perempuan. Adakah gugur fardunya? Oh, ini pula. Orang perempuan saja pergi semayang mayat. Gugur dah fardu kifayah dari Dia berbeza dengan orang lelaki-lelaki semayang. Perempuan nak main semayang sama. Itu bab lain. Ini kira lelaki-lelaki tak ada. Lelaki-lelaki bakat duduk kena kopi tengok kok jauh ya? ai kita bagi lewa buat, buat semua kata-kata boleh tak boleh macam tu dan qablu kifayah tadi terangkat ke dak -kata. kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bermula kaul yang asah tiada gugur fardu dengan disembahyangkan oleh perempuan sahaja atas jenazah sedangkan ada orang lelaki tak gugur fardu tak gugur maknanya seolah-olah macam tak sembahyang lagi mayat orang lelaki laki duk ada tapi pakat duk tengok kok jauh duk kena okok tengok bagi dia buat bagi dia buat bagi pada akai ni. aku duduk sembang aku tu sini buatlah semayah-mayah semua geng-geng pakai telekong semua pakat duk semayah dia kata fardu kifayah itu tak ada. pasal apa? pasal ada orang lelaki laki kecuali pada satu tempat ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala lelaki laki tak ada kata dia mai tsunami ni tsunami ni lagu pilih laki-laki aja jumpa perempuan dia semacamnya korna jumpa perempuan dia semacamnya korna dia doa ambil laki-laki doa ambil laki-laki sehingga kan tidak ada spesies laki-laki yang tinggal jadi macam tu misalnya maka yang mati ni laki-laki belakang yang nak sembahyang padak laki-laki semua doa dalam kengkapan semua dalam keadaan yang macam tu perempuan saja sembahyang maya maka pada ketika itu fardu kifayah terangkat ajaib lah kalau jadi negutuan ajaib tapi yang kata fekak ni dia bincang lah kalau jadi saya kata dan apa, dan adapun apabila tiada hafir akan jenazah itu melainkan perempuan maka ia itu wajib atas mereka itu sembahyang atasnya dengan tiada khilaf oh, kalau yang ada perempuan saja lelaki-lelaki tapi tak ada seorang pun maka orang perempuan sembahyang sudah ok dan gugur fardu dengan sembahyang mereka itu pada ketika itu yang pada ketika tak ada orang lelaki-lelaki dengan tiada khilaf makauke okay. ada lelaki-lelaki or orang lelaki-lelaki kena sembahyang orang lelaki-lelaki sembahyang maya orang perempuan nak mai join sama boleh tak boleh boleh dan ini dilakukan oleh isteri nabi sadatina aisyah radhiyallahu anha apabila ada satu seorang satu orang sahabat baik meninggal dunia aisyah bila dengar berita kata dia ni meninggal aisyah bagitau dekat orang Aisyah kata tolong buat may, mayat. mayat dia ni buat may di masjid. Maksudnya masjid Nabawi. Aisyah kata pasal apa? Pasal aku ingin menyembahayamkan mayat untuk dia. Bila Aisyah kata lagu tu, sudah jadi hal. Sebahagian daripada sahabat tak setuju. Dia kata benda ni tak pernah dibuat. Mana boleh buat benda ni tak pernah dibuat? Aisyah serius buat keluar satu hadis, Aisyah cerita kata benda ni pernah buat. Siapa kata tak pernah buat? dan akhirnya mayat itu turut disembahyangkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan benda itu tidak salah hari itu esok ni bila kita mati dan sebagainya kita ada anak perempuan anak perempuan kita dia tanging sangat nak semayang mayat untuk kita dia minta nak semayang mayat untuk kita maka permintaan dia wajar ditunaikan sama macam kes semayang jemaat lah semayang jemaat ni wajib katil huwa lelaki-laki tidak wajib katil perempuan datalah satu hari orang perempuan minta mereka nak main semayang jemaat pasal apa? mereka kata kami pun berasa nak main turut serata ni dalam dalam dalam majlis semayang jemaat nak dengar khutubah sama mereka pun minta nak main sama boleh dibenarkan kalau sekiranya kehadiran mereka tak menimbulkan fitnah dan tidak mengganggu keselesaan jemaah laki-laki nak semayang jemaat boleh dipertimbangkan bagi masjid-masjid besar dan sebagainya boleh buat tak jadi salah apa seperti mana sembahyang jenazah? Boleh kalau sekiranya orang perempuan nak ambil bahagian di dalam sembahyang jenazah ni. Dia kata. Dan boleh sembahyang perempuan-perempuan itu seorang-seorang. Boleh? Tak ada masalah. Dia seorang aja main sembahyang. Pasal apa? Pasal yang mati itu suami dia. Dia seorang nak main sembahyang. Pasal apa? Dia kira ini last lah. Aku nak buat last lah untuk suami aku. Aku nak main sembahyang-mayak untuk dia. Tak salah. Dia main seorang sembahyang pun tidak salah. Begitu maka jika sembahyang perempuan itu dengan berjemaah tiada mengapa juga tak apa juga kalau dia main dia nak sembahyang berjemaah ikut imamnya tak apa tak jadi masalah apa dia kata dan inilah ibarah as-syafi'i dan al-as'af dan bersamaan ada mayat itu laki-laki ataupun mayat perempuan orang oh, perempuan boleh turut kalau nak sembahyang sama dan, dan ada pun apabila hadir akan jenazah itu perempuan-perempuan serta laki-laki maka tiada khilaf ia tiada berhadak fardu kepada perempuan dan tiada masuk mereka itu padanya telah mensarihkan oleh asy Abu Hamid dan Afha ha? dia kata tak ada masalah orang pupuan kalau mai kalau depa saja sembahyang laki tak sembahyang tak boleh tapi kalau laki-laki sembahyang depa nak ikut sama itu tidak ada salahnya budak laki-laki sembahyangkan mayat adakah gugur haram budak laki-laki anak dia nak sembahyang sama mayat apa dia kata Imam Nawawi rahimahullahu taala budak laki-laki yang mumayyiz itu maka iaitu maklum tiada terhadap kepada mereka itu oleh ini fardu sembahyang kan maya tetapi adakah gugur dengan sembahyang mereka itu ataupun tidak dia kata jawabnya padanya ada dua wajah yang lebih ashahnya gugur ya boleh budak-budak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz sudah reti beza baik dengan buruk Budak umur 7 tahun, 8 tahun, tak balik lagi. Tapi cerdik dah. Dia tahu apa yang baik, apa yang buruk. Dia pun dah hampailah. Doa Allah, maafillahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu, dia dah hampailah. Dan ayah dia mati, dia nak sembahyangkan sama mayat ayah dia. Maka dia boleh untuk sembahyangkan mayat ayah dia. Kalau tak ada orang tua, tua dia aja sembahyang mayat ayah dia. Gugor kata, fardu kifayah, gugur juga, dia kata. Kalau sekiranya dia budak lelaki lagi. Dan kata al bagawi telah dinaskan oleh Al-Shafi'i. Kerana apabila budak-budak itu menjadi imam, sah ia. Maka serupa ia dengan orang yang balik. Budak-budak jadi imam, sah semayah. Dengan syarat apa? Dia mumayis. Dia dah cerdik dah. Cuma dia belum balik lagi. Allah ni tuan-tuan, anak umur 7 tahun 8 tahun, 9 tahun hantar pi hafaz Quran. Dia umur 9 tahun, dia dah hafai dah 12 juzuk orang tua yang dia jadi imam tu pun hape juz amal saja. dia hak baru 8 tahun ni dia hape 15 juz misalnya kalau sekiranya satu hari saja nak suruh dia jadi imam, boleh tak boleh? boleh, tak ada masalah kalau dia jadi imam, sah tak sah semayang? sah, kalau sekiranya dia tak buat benda yang membatalkan semayang, sah semayang tu dan kita berimam dengan dia, tak ada masalah kita hari ni kita ada anak anak kita mengaji buat hafaz Quran di mana kau umur baru tujuh tahun baru lapan tahun baru sepuluh tahun dia balik cuti balik main di rumah boleh tak boleh kita suruh dia jadi imam kita janggut panjang ni sembayang belakang dia boleh tak boleh boleh tak ada masalah cuma ta'abasyong jangan tu lah cuma ta'abasyong bawa ta'abasyong bawa ta'abasyong bawa ta'abasyong bawa ta'abasyong jadi imam bini kita pula dia kata apa abang ya pasal jadi bini pula dia kata apa tu kan dari segi agama tak ada salah apa, tak ada salah abang. tak ada salah abang. tak ada salah mana, kata Baik, maka serupa ia dengan orang yang balik. Budak-budak pun serupa juga. Masalah sembahyangkan mayat itu, apakah syarat sahnya? Kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala, telah muafakah nash al-syafi'i. Dan ala sahab atas bahawasanya, disyaratkan bagi sah sembahyang jenazah itu, iaitu satu, suci daripada hadas. Orang yang nak sembahyang jenazah ni suci daripada hadas. Dia tak ada hada kecil, tak ada hada besar. Yang kedua, suci daripada najis Pada badan dan pada kain pakaian dan juga pada tempat semayang. Hmm, yang ini sehkah lah. Dan yang ketiga, tutup aurat. Dan yang keempatnya, mengadap fiblat. Melainkan syiddah tulqaw. Melainkan dalam keadaan sangat takut. Sampai nak mengadap fiblat pun tak boleh dan sebagainya. Itu soalnya. Dalam keadaan biasa, kini empat syarat mesti dipenuhi. kita. Masalah. Orang jatuh telaga lalu mati dan tiada terkeluarkan bagaimana semayangnya ini bersesuaian dengan kisah di Aceh, acik kan? apa dia kata orang yang jatuh telaga lalu mati dalam telaga tu dan tiada terkeluarkan nak berkelong tak boleh telaga tu dalam ke atau macam mana jadi ke apa ke, cerita nak berkelong tak boleh ataupun telaga tu sempit begitu dia ni badan besar dia masuk boleh nak keluar tak boleh ke apa cerita nak berkelong mayat tu tak boleh maka bagaimana nak sembahyang sembahyangkan dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah al-muhazzar telah berkata sahab kita dan disyaratkan bagi sembahyang ialah dihulukan mandi. Syarat nak boleh sembahyang mayat tu mayat tu mesti dah dimandikan. Itu syarat dia. Maka ini tiada khilaf badannya. Semua ulama' kata mayat tu hanya boleh disembahyangkan kalau sekalian dia tak dimandikan. Kalau mayat tu tak dimandikan maka tak diwajibkan sembahyang untuk dia. Begitu. Itu dia kata tiada khilaf. Kata Al-Mutawalli dan lainnya. Sehingga jikalau mati seseorang dalam telaga. Ataupun mati atas runtuh tanah atasnya. Maka tiada boleh mengeluarkan dia. Dan tiada boleh nak memandikannya. Maka nesayat tiada sembahyang atasnya. Ini oh, Jadi, kata. cerita di atas ini kita faham lah. Keadaan macam tu tuan sahabat kita doktor yang uh, Mersi Malaysia dia kata apa setiap hari depa mengkebumikan 6000 mayat ni Mersi dia kata setiap hari depa mengkebumikan 6000 mayat tak lawak dah tak lawak dah nak buat kerja ni Indonesia berdasarkan kepada kepada Banci depa depa menjangkakan bilangan yang terkorban ni sekitar 80000 ke 100000 orang tapi hasil daripada risikkan Amerika Syarikat, dia kata seratus ribu orang. Amerika ni biasalah. Selalunya angka dia lebih up to date daripada angka kita sendiri. Amerika, dia punya risik dia maklumat lebih tepat daripada kita punya maklumat banting kita sendiri. Mereka lagi lagi advance. Amerika kata seratus ribu orang yang terkorban korban dia ajil. Angka rasmi kata 80 ribu, dijangka kan ribu. Tiap-tiap hari 6 ribu mayat dikebumikan, bantuan. Siapa nak beli mandi mayat ni? Ayang Allah ada nak pergi mandi boleh, tapi nak pergi mandi mana Dengan 6 ribu orang, 6 mayat sehari sampai tempat saya kelah kelah pilih pilih dulu hak nampak repot sikit pakai ambil kayu katuk-katuk-katuk dulu katuk, katuk, ya. Cari hak mayang elok aja kutip buah dalam plastik, pilih empat dalam dal lubang. Hak mana pegang-pegang tarik-tarik tarik kaki aja mai uh, pakai boh balik, tutup dengan kayu, tutup dengan batu dulu tu pakai api dalam tu aja. Dia jadi sampai macam tu tuan-tuan. Satu malah petaka yang tak pernah dijangkakan oleh akal orang-orang yang duduk di sana sendiri. Tak pernah jangka nak pergi jadi macam tu kita duk tengok gambar dalam televisyen pun dengar ayak dia main ni tuan-tuan, Allahuakbar nu, hak main daripada tengah laut, hak main hampir pantai tu, tinggi 15 meter kelajuan dia 700 ke 800 kilometer sejak, tu hak masa mula-mula main kampuh pantai Acih tu lepas tu hak dia duk, hak dia duk lari tu, ayak hak duk lari masuk dalam bandar Acih tu ayak hak duk lari tu, kelajuan dia berapa Allah yang mengetahui Baik pun dia bawa Fiu sekali Kita tengok ni pun tuan, -tuan Tak tahu nak abang dah kawan yang hanyut sekali dengan ayam tu macam mana Yang tu yang kata selamat tu Yang kata selamat tu angkat Bawa Fiu di kemah perubatan Kut telinga ni duk keluar Ayam lumpung hitam ni Duk keluar Budak-budak yang dirawat oleh pasukan perubatan Malaysia Yang Fiu volunteer di sana ni Budak-budak yang Fiu rawat tu Napai pun tak dengar lah napas tu tak dengar terpaksa sedut keluar keluar ni dia keluar rumput dia keluar danuk hitam dia keluar ulat mernyut sekira-kira dah clear dah dalam ni paru-paru apa dalam semua dah clear baru boleh start dengan rawatan contoh kalau seorang tak apa tuan-tuan kalau sepuluh orang tak apa tuan-tuan kalau seratus orang tak apa tuan-tuan bila dia main dia ada di depan 3,000 dia melombok di depan tu nak tunggu rawatan yang macam sebut tadi ni nak start dengan nak pam keluar benda ni seorang-seorang nak ambil berapa masa 3,000 orang tu bila nak ambil tak pasti cakap tuan-tuan tak pasti cakap itu yang jadi kata takde perkataan boleh nak cerita keadaan lebaran ni takde perkataan nak cerita tu tak pasti nak cerita kadang-kadang pi tengok, nak tolong tak boleh ni ayak mata yang dok keluar ni petugas-petugas, sukarelawan doktor-doktor kita yang pi ni pi tengok tu ayak mata yang duduk keluar nak tolong tak boleh, pegang yang ni berasa tak kena nak pi pegang kau tu, berasa tak kena nak pegang kau ni berasa tak nak pegang ni, rasa budak-budak patut diselamatkan dulu, pas yang adab kata budak-budak ni umur panjang lagi tengoklah ha, rentua tu nampak dengan janggut dengan muka bersih jernih, berasa tak tolong pun tak ke dia orang alim ke apa ke acik pula lagi stop pergi sana pegang sana rasa tak kena tengok budak ni duk menyewa ikan nak patut apa Dr. jamilah merti ini dia kata apa dia kata depa terpaksa berhadapan dengan emosi depa sendiri dan emosi orang yang nak minta rawatan depa sendiri pun duk lawan dengan emosi depa ni nak tolong macam mana tak tertolong tapi tolong juga tak kat mana yang boleh